ekizu ezer, egun jendea pozik joan da lan egitera. Egun agonaiz lanera joaitea. Eta beste olako zer nahi mezu irakurritu txale sozialetan egun. Mm? Bombada ahazoin bat, ez da lanari duten, menpekot asun hori, kolpez asumitzen eta barnatu dutela denek. Alderantziz, intsumisio gixarabaita gaur edatzen den mezua. Hispanitatearen egun nazionara da Espainiako lujaldean baita Barneen Eusska Lugaldean ere. Eta festa eguna da berez. Heka nahi du lanik ez. Alta urtero bezala eta badirudi urtero Gerozta jende gehiago kere hartu duela egin duela auto hori ahala ere lanera joitea. Ez ez ospatzeko traolarekin bakotsak berea bota du beraz sarean bere lantokiaren argazkia emanez. Argiak Dion bezala, Ameriketako jatorrizko errien genozidioaren asiera ospatu ordez gerta hori salatzea dagokigula uste dugulako eta jai egun ahotza zaigulako. Festa honek ez du elako haien balioekin bat egiten, lugaleta suna gaitik ere, lan egiten autoa edo lan egitenaren autoa egiten dute eta benduaren hirua adibidez, Euskararen eguna festa egun ofizial bihurtu dute. Beraz, gaur, borruka egumat bezala eragertzen alda, edo erri indigenen erresistentzia eguna. Kolonialismoaren historian aurkitzen da, data honen jatorria. Duela boste unta, hogeita bost urte, Mila laure unta laro ama bi urtean. Iritxizen, Cristobal Colón, guanahani uarterat, bahamak dira. Bakizo e, Colón, Amerika deskubritu zuen hura. Deskubritu, bakizu, Europaren ikuspegitik, menperatzailearen ikuspegitik, lujak antziren, eh, jadanik, eta jendea ere antzen, ez du deusat Ondorio Latzak aldizera gintzituen bide hortaik. Amerikaren kolonizazioaren hasiera izan zen, eta milioika erritar hil, era hil, erri indigenak suntsitu, hots genozidio bat. Horren ospatzeko gogorik, es, es, Espainian beraz festa nazionalaren eguna da, edo agazaren eguna, erri indigenen eguna, edo anistasun kulturararen aldeko eguna. 2002an, Venezuela kere erri indigenen eresistenzia eguna gisa izan datu zuen. Oroa, Latinoamerikako estatu ginenetan, indigenen aldeko kultur anistasunaren aldeko edo deskolonizazioaren eguna ospatu oidute bon. Estatu batuetan kolonen eguna da, eh, ospatzen dute hori milagatziontoitama zazpitik, ala ere berroitama bost idik irri, eh, erri indigenen eguna gisa eh, sartu dute, tartean Los Angeles. Batzuek beraz segununtan lan egite erabaki dute ez ospatzeko koloniez, kolon, ah, dut, kolonialismoaren minori eta begiki Nafargoko gobernuak ere ofizializatu du asteuntan naki aurten Nafargoako Parlamentuak erabaki du egi indigenen eta kulturanistasunaren eguna izanentzela urgiaren Amabia. Kolonialismoa zari garen oto. Melanxonen esaldia ongetorria da, eguna gertu dena, eta initz parte izan dena. Jean-Luc Melanxonen txioan, beraz, Twitteren. Irakurtzen hotziet, bon, Euskaraz bistanda, itzulpena egina baita. Franzia ez da, ez, oksidentala, ez da, europeara erez. Universalista da, bost kontinenten enten plantatua baita. Bai, bai, batek erantzuten joan bezala. Ezote da hori, bide iragan kolonia lotua. Mm, berdin, bai, estatu batuak imperialistak direla erraitza zaio, eh? Bainan, Frantxez Diakon... Diakobinzmoa, ez da hizea huera, ez reitia, ongi barneratua duen melanchonen zat, mm, autokritika zaila naski. Itzeta Nismoa, Jacobi nismoa, eh, itzoriz hartzea ezta eges. Bestelaz gaurko artikulu bikain bat haipatu behar dautiziat. Berriz ere urkuliuri lotua, bai, ben, antzer nahi ze, holako titular bat ikustelakoan zailada eza ipatzea eitebeko artikulua da interneten agertzen dena, beraz, irekiako erabiltzaile batek, irekia da, e, webgune bat, Eusko Jaurlaritzarena, eta beraz, erritarek, e, ba, parada dute, Euskal Gobernuarekin komunikatzeko, emezuak idazteko internete mirez. Bom, irekiako erabiltzaile batek, beraz, urkuluren gorbataren korapiloa kritikatu du, hau da titulua, eh? Zer? Norbaite kritikatu du lehen dakari jaunaren txetxara, uff, informazioa tera berdugu harrigaria eta grabea da. Hain zerbait gertatu da, eh? ITB-ko erredakzioan egun, artikulu bat, euh, edo artikulu huni titular, hau, emaiteko. Erritarrak errandu, urkuliuren gorbataren korapiloak ez duela, arreta ondia deitzen itxusiai zaiteagatik bakarrik, baita guztiz desfasatuta dagoelako ere desfase total, eh? argazkia ikusten duzilarik, marra duna da benen, bon, itzulik atzen baitu lepoaren inguruan marrak kurutzatzen dira ikustekoa da, argi da Euskal egitak guzien ordezkari modura, hain gaizki geratzen zaion, windsor estiloa modernoago batengatik aldatzeko eskatu dio Eitebek berelana egindu, beraz berriz ateradu komentarioetan ateraden hau eta galdezkatu du Miguel Antonio urkuduren dianzteko maneras egin kritikaz. Eta uste du, bakoitzak nahi duena egin dezakeela dianzkera estiluari dagokionez, baina nori erran berzuela. Ebe, wala, voilà. erranada milesker aka bat Berdin Haren musika biska bat eta jonengira Atlantikoaren beste aldera, kolonialismoaren ondorioz ere Guyana frantziak bilakatu zen garaian eta frantses enpresa bateek erean ugemeategiak uh, eraiki nahi ditu, plantan eman nahi ditu, hemen lapurdin uh, bizitzen ari ganeraen manan beste hain batekoala erean, Amazonian, Eta hanere egitarrak mobilizatzen dira eta kantu batatera dute uh, Rickman J. Crook eta Guana Boy eta Misterdennek Amazoni deitzen den kantua. <tipen> des verts des produits chimiques qui rentrent tard dans l'air gris et bières et fleurs contaminés poissons animaux empoisonnés pour mon pays je vais tout donner ne faut pas les laisser nous enduquer par notre écosystème est dangereux les déchets miniers c'est de vrais dangers et la canopée c'est moi <muchin> paradise mon oh, cas feel all right de l'est very nice pour mon pays mon pour mon pays mon cas fight l'Amazonie à paradise c'est ici que je suis So satibangi tefitu mo fese la libafuye mushafashi bushi sana bushi na luguli batelio wede kapitanga de shikali angaleshpeki alikaykali wala mitu ede ba Jekru, Amazoni kantuarekin, Bayana Boy eta Mr. Denen laguntzarekin, Guianan beraz uh, eh, mehatsatzen ari diren proiektu bat salatzeko, urre mehategiak, han ere edo mehategiak egin behar dituzte, urre bai, eta beraz ork um, kantua sortu dute, unen txalatzeko eta horko burroka aintzina joiteko gisan. Xaren, atxemangusie baute bideoklip bat, uh, premier utremer uh, webbuneak edatzen duena. Hala hori aipatzeko, hemen lapurdiko proiektu momentuz uh, airean da, normalki hurri buka edako, eh, frances gobernoak, uh, naski eman behar luke bere baimena ala ez, ustiatze edo ikerketa lanak baimentzeko. Ala ez, zein uh, izango den hori segituko duguna, ementxe, Euskal Iratietan, Laster Fred Beruat, gurekin izango da musika zaritzeko bistanda, markak deitzenen diskoa dugu dauku, filme bati lotutakoa, menaren ikentzuleren iritzian, peio zarrot zuri. Gerla isila. Gerla isila, asantzik egiten ez duen gerla. Gerla isila odolik isurarazten ez duen gerla Gerla isila beste gerlek bezala hainitz zi egiten dituen gerla Gerla isila hunndeparen gerla Jundepa badakizie, bide bategetan etxe bategetan baraattze bategetan,zergailu azpitan, saxietaagapaen gainen eta nik dakita zelekutan ezartzen den likiro porkeri huura Ez bita beste manera ikbazterren garbitzeko doaika. Ebe, entzuleak, jakizazie, jundepa magiko horren prinzipo aktiboa eskora garbian, glifozat delakoa dela, eta hau genotoxikoa da. Bena, zer da hau. Unek, norberaren adena sehatzen du. Garaiotan, ez da bikain munduaren zat. Bena, ororen gain, prinzipio unek minbizia ekajaraztena aldu. Minbizia. Informazio gisa, xaz, Monsanto Jantxo hil zaileak, bat tona saldu ditu mundu osoan zehar. Frantziak estatuan, FNSEA Laborari Sindikatak, azkarki indahak ezartzen ditu glifozata ez debekatzeko. Sindikat hunek, erten du ez dela probarik izan horren eraginez hilik izan denik. Probak, alaber, c i -C deitzen den egitura batek eman behar lituzke. Bena, Monsantoren diru eta presioen gatik, tirit, hauze zirkua. Xoxa, xoxa, xoxa, eta osagagia, zer! Ni ere, ohartzen naiz, maleruzki, gure iba juntan, ostibaren, zer nahi lekutan bezala, gune ainitz badirela gorriturik eta berden ikusten ditut gazteak joaiten ogitipiak bezala. Zirugoi urtetat heltzea mirakuelu bat izanote behardea? Hori ehten dut, oartzen naizelako heriotze kasu geienetan, minbizia dela arazoa. Ez da dena pozoin arengatik, bena badira enitz, ene ustez. Noitek ehten zatan benahi, bena ahi, ez jau gehla beharik hemen. Bahne-bahnean, gituk pozoniaikin. Mintzatziaikin ez baitu deus erakusten ahal, gomita, gomitatzen zaituztet, ekoizle, xaltzaile, eta erabihiltzaileak masakrearen gelditzeat. Eta begiratzerat, lehundep faz, faz azizur dokumental sesigahia. Nahiz gehienetan sosokeri eta gezurak badiren Artetan, egiak erakutsia dira telebista kate batzuetan. Afen, ez, batetan. Dokumentala ikusgai izanen da arte katean. Zazpigaren katean, urriaren amazazpian haste artez. Bukatzeko entzule, bizi ahal bezain luce, osagarion eta kasu. Gerla izi. Mir eskerpeio, zago dimentxe entzulearen iritzian genuen eta orain musikan segitzen dugu zurekin. Fred beruet. Hala da bai, gaur, gernik aragoaz, aitorrik txe lehen diskoaren aipatzera. Eta hienek, aitor echebagia, el txefa izangoitearekin duzue. Ala bainan, badua bat urte izen artistiko horrekin, moduan mundu guzi antzea ibiltzen dela. Gaur hemen haipatuko dugun markak izeneko diskoa, bere egiazko izenarekin ateratzen duen lehena da. Gertxebagia Gernikajaren lehen disko hau 2006-ko Donostiako zinemaldian orkestua esan zen Gernikako bomagdaketari buruzko markak filmaren soinu banda da. Hanot mintegiaren filmau, Bernardo Atxagaren izen buru bereko liburuan oinahitzen da. Lanak, amagdoinu biltzen ditu. Horietan, Mikel Laboaren bikanturen behitsioak. Musikalki, egiazko soinu tresnak, ordenan gailu bidezko programazioekin hasiak dira. Zati instrumentalak dira, irudimenari dei egiten dioten horietakoak. Musika klasikotik horbilago den proiektu honekin, soinu alaketa haundia gertatu da, doinu elektronikoetara usatu gintuen artista honentzat, Eta kantu biziki lasaiak eta aski esperimentalak dira. Doinuak, frango minimalistak dira eta isiluneak ere garantzia handia badute. Sahaski historiko ura hojaitarazten duten kantu biziki tristeak badira bai, bainan gehnikak belaunaldi behien maikohtasuna ere somatzen da. Aipagahia da ere, tia Luisita emastearen lekukotasuna. Egiazko asko gerla lekukotasunba baita disko honetan agertzen dena. La gente andaba por la calle normal y corriente. Yo no, yo no creo que había nada nada normal. Yo salí de casa, por la mañana a la sastrería a llevar algunos pantalones que había hecho mi hermana. Cuando volvía a la tarde, de no sé, no sé dónde había ido, me encontré con el grupo de amigas de allí del barrio que estaban ya preparadas en la calle. Y le digo, esperarme un poco, que enseguida voy a coger una chaqueta y enseguida vengo. Fui a casa y me dijo le dije, ama que eh, me, me voy un poco por ahí y me dice primero recoge la ropa de tus hermanos que están dobladas en la silla dice ponlas en las palomillas y metelas en el armario y bueno yo lo hice cuando sentimos el, el primer bombazo entonces pues nos cogimos y nos bajamos todos acá la calle Kantu gainenak Gernika eta Bilbao artean grabatuak izan dira Nahasketak galdiz Bizkaiko tiopete estudioan egin ituzte, jose lastraren laguntzarekin. Azkenik, masterizazioa Madrileko Eternal Midnight estudioetan egina izan da. Jaki merda Ito Ritxebagiak edizio mugatuko vinilo beltzinez dotorea atera duela bombardaketaren laro doiaren urte mugakari. Diskoa, musikariak berak sortu forbiren kolors dizketxearekin argitaratua izan da. Berttzalde, kantu hauek zuzenean aukezteko parada izan du jadanik, sei musikariren laguntzarekin. A nola Bartzelonako sonar festival ospetsuan. Meraletikbertzerike eszentzuleak, heldu den aste artete uzten zaituztet, markkak izeneko diskoko zati honekin. Giro Berezian ginen, markak uh, entzuten ginuen Fred Beroka aurkezturik Milesker zuri ondoko aste mak minuren buruan, laster gurekin izango dugu hasaxisko beste artista bat magaazkilari bat tsaristatua izan denak pasaden den asteburuan onda joan eta bere ibilbide guxigatik bai sorkuntza sortzaile gisa baita euskararekin duen edo euskarari begira duen lutura bereziagatik ere gurekin izango da aipatzeko besteak beste eta mailaburuaga ere bizt da seiakain tzen kantuz kantu Haipatzeko, bostak eta erdi mementuz, Euskal Iratietan zurekin bernadetar gain. Atxaldeon, hurriaren amabia hispanitatearen eguna da espainol estadoan, Barcelonan, Espainiaren batasunaren aldekoak karrikan ziren eta egununtan Human Rights Watch. Deitu giza eskubideen aldeko elkarteak Espainiako polizien gehi egizko indarkeria salatu du urriaren leheneko e referendomeguneko errepresiua gogoan. Hego eskualeriko laua hiri burutan ere manifestazioak izan dira Kataluniaren sustenguz eta demokraziaren alde. Top linki kolektiboak deitu azuen eun bat erritar bildu dira eguerdiuntan bayonako erriko etxaitzinian, ene di Societatea hasia elektrika kondagailu orien ezartzen etxetan, holakorik ez tutelan nahi errepikatu dute bildu direnek. Lan kodearen erreformakaltzeko mobilizatzeak ez tira bururatuak CGT sindikatak beste protesta egun batetarat deitzen du helduden ostegunean manifestaldi bat izanenda bailunan goiz hortan Laborantxan erreparoa falta ardisaileko jardunaldiak eginen dira bardozen biar eta hori izanen da aipatuko den gai nagusia laborari etxetako langile eskasari nola agapostu bat eman lan taldeetan goguetatuko da hori eta izanen dira ere zonbait lekukotasun bardozeko algasuri etxaldean abiatuko da egun goizeko beatszionetan Ebianan Baiona eta miagittzeen arteko derbia begi zeldu da larun batuntan sasoineko lehena Baionana iraganen da segurdena da Estela usaaiako partida da bat bi taldehendako Baionan trebaketa normalak egin balima dituzte asteuntan miagittzen publikorik gabekoak antolatu dituzte zuzenean emanen dugu partida da Ibiakoitzaean zazpi honetan eta hori izanen da ere solaak ada txunda ko yokos Urte bateko pausaren ondotik, Baiona eta miagitzaren derbia berriz luzaigu aurten, eta Euskalik gatiako gizaren gira abistandena, larun batean, zuzenean, jan dozetik atxaleko zazpiontan, baina baita ere jokozkampo saio berezi bat izanen dugu ostegununtan, zaleak alde batetik, pol mendiburu Bayonaga eta san parasu miagiztaga, baina aretz iginiz Baionako jokalaria ere gurekin izanen da derbi bereziunen kondatzeko. Itzordu du bikoitza beraz derbiarekin haspiuntan ostegununtan zazpioontan, joko eskanpo saioa EGPK Australiaana bostetan eta larun batean partida da Baionania egtze, janduusetik zuzenean aratzeko zazpiodatik goit. Petseroa eskalinga zitana astuinta ko petseroa ji zuzu la scène sec chocato sitine l'oxydé là irande sou no la buisinea katzaline salaverri petseroa eta ogoietan igande segurdi kainsin Pintuak bere soro marka auspatuko du igandeuntan aludeko Ibaran Hiltz hurian zen urde arraza salbatu ahal izan dute Dula ogoita hamar urtea biatu lan bati esker Michelo Zafren, Bankakoa hau eta Euskal Serri elkarteko presidentea Ostiraruntako gomitago izberi Itz eta putz, itz eta tutu tutu itzeta itzeta itzeta itzeta it, it, po Beren txan gain nagusiak tenore beti kataluniari begira berrian, uh, berrian ditulu hau, irurogeita emesortziko erregibienaren kontra mobilizazioak egin ituzte gazteizen bilbon eta donostian, Espainaren bat aldeko mobilizazioak irurogeita iruro boz mila lagun bildu ditu Bartzelonan, udaltza ingoaren arabera sozietat zibil katalanak deitu duen manifestazioaren bukaeran balore konstituzio nola kaldarri katoituzte eta errien arteko berdintasuna galdegin dute lugalde nazional osoan, bestalde Human Rights Watch, elkarteak orain txitan berna detekzion bezala, Espainiako polizien gehi egizko indarkeria salatudu txosten batean urriaren leheneko erre lotuta. Uh, argian ere titulu hau, uh, Rajoik bosteguneko EPEA emandio Pusdemonti independenzial darikatu duen argitzeko eta bestalde, ere uh, hemen atxumaiten alda gaurko uh, eskoinmoturrekoen mobilizazioak, manifak, zagen nola daitu behar diren, uh, borrokan bukatu dira, bi uh, ultra talden arteko borrokan Bartzelonan, bideo bideoainit zere agertzen dira, egun unionisten manifestazioenak, men, argiak aipatzen duena, eta titulu hau ere, ultra eskoindarrek jendeari eraso egiten diote ino, atxilotua izaiteko beldurrik gabe, impunitate osoa dutela jakitun direl ko hitzahauek dira Balentziako hemezortziteko gazte batenak, berak ere uh, telebistan eta salessozaetan bere burua nahi gabean erakutsi zuen Balentzian uh, eskuin muturgeko fascista batzuek uh, karrikako karikantzen jendea jotzen zela berak uh, be, bakarrik bere burua, uh, De kolpez Arturik baina uh, lortu zuen el, ultra eskuindarrak urruen eta beraz uh, berekin egin elkarrizketa, hemen irakorgai argian. Bestalde berrian eremu mistoko errietarat edatutako da zonifikazioaren aurkako aldergia. Euskaraz a diria hemen ofizialtasuna eskatzeko dinamika bat abiatuko du kontseiluak eremu Mishitoko sei da Nafarroan, tartean Irunia, hirtarren eskaerak jaso eta erakundeetan aurkez 두고 dituzte euskalgintzako ordezkariek berrian aipagai Bestalde berrian ere estatuaren biktimek souffritu bakardadea saratu dute. Hane muguruzak autokritika egiteko eskatu dio estatuari Eusko Lege Biltzareko memoria antaldean alde guzietako biktimen aitortza eskatu du etaren biktima batek. Argian bestalde uh, agur, irurogeita emezortzi ekimenak, katedral berriaren plaza hartu du gazteizen mobilizazioak abiatu dira gazteizen bertan, eta hor, erregimena, austeko ekimena martxan jarri dute, eta akampadabat antolatu dute katedral berriaren plazan, mila behatzen eta irurogeita hildako langileak agurtu zituzten tokian bertan. Eta irugarren ez alternatiben erria antolatzeko urratxa eman dute Iruñan 2014-ko ekainaren bian izanen dena. Gazeta.hu bestalde Iru egitasmo gauzatzeko erritaren parte hartzari dei egin dio INR-ek urte erabaino lehen makea, josata eta energia berriz aldeko proiektuak burutuko ditu rek eta bestalde kazetan euskal xamanismoa. Aipgai urgiaren hamaluean larumtutan isturitze eta otsxo zelaiko leizeetan, Euskal xamanismoari buruzko itzaldi bat eskainiku du gorka etxarri adituak ispirituuen munduari daguzkien, guzkien xinesmen eta jaduneei buruz mintzatuko da. Jean-Pierre Macias ekin egin elkarritzketa ere, media bazken, ez dugu e baztertzenal legalitatea hastakuru Gisha Arturik, um, e, eskubide publikoan erakazleada unibertsitatean Jean-Pierre Macias, eta beraz, e-referendumari buruz elkarritzketatu dute media bazken. Eta Tax Fonsier delakoa edo lujari loturiko zer uh, garen garapena zein etekoa izan den bimilata amekatik hau da zuduesten uh, titulu nagusia denore untan. Maia Muruaga gurekin izan den da oren laurden baten buruan kantuzkantua aipatzeko baina lehinik gure gomitarekin segitzen dugu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, euskal irratietan. Euskalegia, sormen, saria, lehen aldikot, zeman dute aurten, haste marabili festivalean. Ondarun, ospatzen zenekitaldean, lehen sari hau, asisko urmen eta iruñar, hostibartar, magaskilariari, man di hote, asisko gurekin, agatzaldean? Baita zoi ere. Zorionak egan beharko orduan, kontent? Ba, bizi git, ba, oso content. Bai, hau lan, zure bizi osoaz aristatzen duena azkenean, kreazioarena, valorizatzen baitute hemen, eta euskararekiko duzun lotura hori, zure biziaren parte nagusi diren elementuak ez azkenean? Ba, ba bai, ba, bai, eh, alakoetan ez dakit, eh, norbera obartzen da, eee... Eh, Oh, ba, behar bada ez dela bakarrik ari, batzutan, gure lana izaten baita, zuena bezalakoa inzuzen ez, eh? e, hartzea, e, segitzea, eta batzutan ez dugu baote denez neor bestaldean. Mm -hmm. Edo entzutenari, edo irakurtzenari, eta nonbait e, bai, batzuk seitzen dute eta batzuk preziatzen ere. Etoan, eta analakoetan hori izaten da gauza nolarran e, oartzen gara, bauza interaktiboan ari garela eta batzuk preziatzen dutela egiten dugun lana. Orban hori, ja ez gaizki. Azkenean, erretan dugu, ba, unkitu zaituen xaria izan dela? E, ba, dudari gabe. Dudari gabe. Gainera, egiazki, halakoetan egual, usatu gara jendeak, hartzen dolarik, xariren bat, e, beti erran izan duela. Ez? E, ba, enuen espero. Ba, enekasuan egiazki erraten aldizuet, enuela bater espero. Izan gara, festival hortan, ondarroan, konbidaturik, eta egiazki aspaldikoa dizkidea ditugu ondarrutar kreatzaile batzuk. Arai batean guk fanzine bat ateratzen ginoen aparteid izenekoa, horiek izen zuten Leblist eta Globorma izeneko esperientzia grafiko batzuk, eta ja urteak eta urteak e, elkares zen genituela. Eta urtean konbidatu naute arat, Eta ara joan naiz, baina egiazki zepoan erori naiz, zenuen bater ezpero, ez saririk ez deuz. E, baina beste gabe adiskidekinan parte katzaolako festival bat, e, musika bazen, zen, antzerkiare bai, e, denetari zinema, eta, eta, eta ola, talako batean bazkaria, antolatzen baita. Eta horren, e, hango, hango egaluze, hango atun biziki honan. E, eta horren momentu batez, e, txalotu ditugu kozinerrak, eta egin duten lan denan gatik, Eta txalotu dugu alako batean sari batean behar txutela, eta sari duna, nor eta nia Ordan Horda, egiazki, momentua izan da oso onbia ikaragerri derra, non bate bate bate, bate espero esperonuen azkena mundua zaurazki hori izan entzela. Mm. Eta bai eunkitu egin hau, e, egiazki, bai, bai oso konten naiz, ekarri dut etxerat berriz ere ene potreta bineo irudimentziotan, eta bi aldi zaundia guau, lako buru ondia bat, eta eta bai biziki hunkitua. Burua hundi eta belagia hundiekin ere, ikusi dugu irudia kazeta punte duxe, madargazki poliduat? <há> bai, bai, gero, egilea ez autu dut, e, jende e, nahi badun izate ditun batzutan kreatzaile batzuk eta publikoago garenoak no, edo? Eta beste batzu berriz, egiazki xina lan egiten dutena, baino beti isiltean, eta beti itzalean, eta holako eta bat, Eh, izan da, hori egin didana, eta gero, gero ez autu dut eta eta kreatzaile haundi bat, ondarrukoa, eta erran diot, ba, ba, ba, defekto bakarra txamaten nioela, hau txipisegi egina zidara. <laughs> Nedi, kopeta ongi, niole, ongi, ongi ondia, belarriak ere ondiak, baina enekasuan karikatura kauzitzeko nik uste behar zuela, haua iru aldiz, laua ondiz, hau aldi haua. Maixua beraz, bere kasik eh, aurrari edo mintzatzen, eh, egin ozue hori ez? <fairan> <gülpically> ez pentsa, ez. Gero karikaturaren eh, lana eta hola, bakiugun nolakoa den, nolarran noraino, egiten aldugun zirikatu, aitzinean duguna, baina nindu gabe. Eta orduan alakoetan, karikaturetan, behar dapxi eta alkea galdu. Eta, eta tenkatu, tenkatu e, egoera, baino erran bezala bestea, bestea mindu gabe. Baina, alakoetan, deno baititugu gure bizkartzakoa, komplexus beteik, etxipitik. Orduan, e, potoloari ezin sobera potolo egin, meharra ezin sobera mehar, e, ile ondia duen ari ezin, hola. orduan, karikatura ba, nik denakon hartzen ditut, e, baina hori bai, nik neburua ikusten dut haua onbi, bai... Bai itxuraz, bai izatez ere. Mm. Nire ustela izugarri kontentitzu linet, nire buru handiarekin jostarat. <risa> Sirikatzearen mugak, humorearen mugak, ere azkenen, azok majazkiaren bidez eh, lan duditu beti, Haipatu zuen aparteid uh, komiki aldizkaria, espiritu kritikoa ere hortan xartzen zen. Hori izan zen zuren lehen proiektuetan? Um, behar bada, eh? Mm, behar bada, eta pentsari garela ja duela, duela duela zenbat, hori eta sortzia zortu baitzen, hain zuzen, hain zuzen, mm hori -hmm. eta marurteko proiektu hura ura ere biziki komertziala izan zena, eta ba, irauntzuen, irauntzuen, lortu genuen sare bat pullita, euskal herri guztiko egileak eta zaleak, eta laguntzaile, eta eta bat, gari hartan napart, egin sortu zen garaian, internetik etzen, orduan e, fanzineak bai ostatuetan, eta ni biziki konten naiz gara jurea izana, eta errok radikala gara hartan, eta beste itxarokten batzuk, eta eta beste goera gogor batzuk, eta eta e, horren, izla, horren izla izan den apartik bere garaian. E, behar bada ezakilean biziko proiektu kolektiboa izan den, menio, bai askarri izan zena, Euskal Herrigun zire datu zena, eta iraun zuena, eski bai segura eski bai eta erran beza horren bidez ez genituen ondarruttar kreatzaileak edo iñaki edo kirmenuri bebera edo Aitzol, edo bai baiera usstekotak kreatzoko gauza bat eta baita erran bezala da zubiak eraikitzeko gure artean eta eta arremana zendotzeko ere Beste, behi ustukea ipatu zuzuk ere interneta, uh, kasikoita mahorte berantago, atxeo geita sortziere horren uh, sortzaileetan uh, zinen, uh, berriki zenduden uh, aldizkari xaretirikoa, xarean atxamaiten uh, altzen maharazki uh, uh, bilduma bah, internetarekin zubi horiek maharazkiaren bidez de, uste duzu beti mantentzen direla edo Zer galdu da ere, uh, xare sozialen bidez. Hmm. Urrundu um, <coughs> garba... no da, eh, galdera. Ja, ba, ba, ba sakona bai, eta biziki barra. Nik nolarran, eh, ni garai hartakoa nahiz gehiago, eh, fotokopiak, eh, kuterra, prita, eta grapak, eta grafak, eta gero saldu, bildu, eta hola. Gero e, internetera sartu ginen bere garaian eta hori ere e, atxoi eta sortzi horren kumea izan da. Eta gero ja, ondoko irautza teknologikoa izan baita sare sozialena ni araino en nahi ziritxin. Nei egeritu nahi jan nire abantzamendu teknologikoa, gelditu da momentuz interneten eta ola, e, segurezki sare sozialen bidez e, bada besterik baina ni horreino, ez dakit nik usteia urrengo bera unaldiari behar e, ni. Nik zaitzen dut oso gustora paperaren gainean, eta eta edo papera biztan dena e, gero Photoshop ez eta hori guztia. Behar bada, behar bada gatxegoita sortziren hibilbidea e, polita izan da, laburra nio, biziki intensoa, eta harreman e, virtual bat egin e, dugu marrazkeleria unitzen artean, e, fisikoki edo elkarre sautzenez genuen artean, baina interneten marsiaria esker etzen imprimatu behar etzen paperi sautzen, etzen banatu gero bildu behar, e, doainik zen, bai guk eskenun sentimorik ikusten, baino ikusi naizuenak eretsuen deus pagatu behar izaten eta hori ere esperientzia biziki ederra izan da. Ez hortz edo galtzen ere, azkenean, naparteide paperean duzu, berriz begiratzen duzu, hmm. etxeko zoko batean berriz atxamaitea duzu eta berriz irakurtzen, eta azkenean interneten xarean denak, bai, berriz atxamaitea duzu beste manera bat ezberdin. Bai, baina, berriz Bai, baina, bon hori da ere, fizitate potretekin editen duguna, ez egiten gedona, gara batean, E, Eroztiena ginen rolo bat eh, amadi argazkikoa, edo egitalo edo egitamasei. <laughs> eta oieko nola zaintzen genituen, ez e, egiten dut foto, ez, ez, gero, gero, gero, gero, gero, gero, esik. Baina egiten ditugu 6.000 argazki, 6.000 hauek eta ordena mm -hmm. ordenageluan sartuak, baina betikoa, ez du album bat edo ez du imprimatzen gero E, e, Txeko frigorifikoan edo hori e, ere bada, bueno, ba, noizpain no nikutea txemanen dugula horeka e, osa virtual eta numerikoen eta baita ere gauzaki fizikoen artean, ez Ni erran bezala, ni naiz gari hartakoa eta biziki gozatzen dudana paperaren gainean Bainan... E, penizilina bezala edo, edo, edo anestezia bezala, ez? Tentiztara joten garelarik, asmaketanak izugarri hona, didanik ezun ere burua ikusten penizilina edo edo aregeiago anestezia itzineko denboretan, ez? Uhum. Orduan, e, hau ere, bai, nik uste beste tresna badela, baina ez dugula jainkotu behar, eta baliatu hori bai, eta, bueno, papera izan zen bezala, zaur eski bere garean, sekulako irautza, hau ere, sekulako irautza izan nagureteako, baina, bueno, Eh, beste tresna bat, beste bat. Eh, Euskararen Euskararentzat edo Euskararekiko duzuna lotura horrekiko ere eskaini daut zute xaria, este buruntan asisko Euskarra eh, eta majazkiak, majazkiak berak badu, bere hizkuntza dena den mainan Euskararen presentzia zurentzat beti garrantzitsua izan da? Eh, eh, bai, bai, bai, nik pensatzen dut eh, bueno, bai, jendea Oso, oso espezie mugatua garela, eta arduan esplikatu behar baldin madugu e, arbola, edo mendia, edo etxea, edo, jen, edo zein konzeptu, ez dugula repruzitzen ahal e, adireazinai duguna, eta arduan ditugu hitzak. Eta arduan itzoiek azken batean dire bueno, mugatzen gaituzte hitzek, zen uste dugu, mintzatzen gara demokraziaz, eta errepublikaz, eta independentziaz eta ez aizertaz, baina itxabstraktuen gainean, haunitzetan ibiltzen garela. Nik sekulako importantzen maten dut irudiari, sekulakoa, irudia planetari bada, eta, horregatik, marrazkilari guztiekin, munduko marrazkilariekin, harremana izaten aldugula, zen marrazkimidez komunikazional baitugu elkarrez. Orduan, e, e, bon, hortara eskara iristen egiazki, horregatik, izkuntzak asmatu dira, o, izkuntza asmatu dira, evoluzionatu eta historio. Hortan oso argi dut, ene hizkuntza eta ene sormen hizkuntza eta ene ekaia, eta ene lan abesa, eta tresna, Euskara dela, hori ez dut dudarik. Eta Euskaratik mundura esplikatzen aldu dala ere bai. Eta horren batik, bueno, batzutan, sariren bat eman izan didatelarik e, nazio artean, niretako izan da, erreko nozimendu bat, errateko, bon, Euskara zaitaldirila gauzak, eta osa e, e, planetarioa izaten handa ere bai Euskara, <laughs> e, baldin eta ongi egiten baldimadu kalitatezko zerbaita eta komunikazen zerbait. Mm. Orduan nola kontra horretan nola baita izkuntzanetako mugaba da, edo zein hizkuntz, baina hizkuntz bat aukeratu gero enetako bizitzeko eta talan egiteko nik ez Euskara da. Gero elan batzuk e, itzuli izan dira, eta batzu dan hizkuntz ere bai, pues eta katalanera eta ola, eta beste batzuetan, bueno, hegemoniko batzuetara, baina mm, bueno, netako netako hori da, e, en uke supentsatzen, ez supentsatzen beste hizkuntz batez, hola, kreatzen edo, edo gozatzen edo gozatzen eta hola. Mmm. Eta orain zertan ari da zein dira zure ondoko proiektuak. Uh -huh. Ba azpeko batxegoita sortziren e, zerratzeko <laughs> egin behar dugu afari bat, eta hola elkaresautuko dugu e, batzuk, elkaresautzen ez dugu marrazki batzuk, mm -hmm. iruina neginen dugu afari bat, eta orduan hor behar bada, behar ikuste gazte batzuk, ari dira beste zerbaiten ateratzeko, mm -hmm. urduan, antzianok behar baldin ma gaituzte, hori ba, izan gaituzte beren, beren ondoan, hori bat, gero bi, Hilabete honetan aurkeztuko dut e, komiki album bat, bakarka egin baitut, eta eusklabo alaiak du izena. Eta Benito Lertsundik eginen aurkezpena, eta presentatuko dugu urrian nogitabatean santutxun e, Bilboko auzo batean. Eta hortatik goiti biliko gara bateti bestera presentatzen, eta horren... E, edizio bat ere katalan ezaterako da. Eta aiz batean da, olako eleberri grafiko bat, satirikoa, biziki, olak, parodia bat, e, Euskaldun hon parodia bat, orain munduan, zer garen, eta nola, karikatura bat, gure buruari. Eta baitaren, olarran, ez materiala ere, e, nahi du izan, ez egi absolutua erakusteko, bineo, kontrako, bineo, planteamendu batzuk, eman, eta ez Hortan, e, humorea irriegin, baina aldi, aldi berean ere, bon, ba, errambezan, nila, mende erdikoa naiz, eta bizi guztitik bizi zandu dana, manea batez eo bestez, nik uste izlatu komiki horretan. Euskaldunen frustrazioak eta eta bar, eta bar. Baina, amaiera zorionzua. <laughs> ez da gartxot bat bezala drama tragedia bat, baina proposamen bat, bueno, nola izaten algaren Euskaldun ez esklabo, baina Euskaldun libre eta... eta eta uroz. Mm -hmm. da, ah, orain eskutartean, edo, bueno, ja, labean dagoena eta arritaratzeko den liburua, momentuz hori, mm -hmm. eta gero beste proiekturen bat, beste leberri grafikoren bat proposaturik, bi gauzaola potolo, baina momentuz, hola gauzatu artean, nahi dago, la pospizkia, e, txaka-txaka, etxean, izilpean lan egin. Hori da, bombe huntza hor, e, irri kitan bedelen gogoa piztu daukozu okuzu, e, fe, neri behintzat, irakurtzeko <laughs> beraz, e, zure eleberri komiki hau e, itziten dugu e un txasisko milesker benzat ongi segi eta goraintziak zure lagun berriari beraz buru bat kanen baituz zure, zure ondoan zuri begira ez lanenari zarelarik <laughs> bai ba eta enen en buru hondhi hori bi buru hondhi el karranondan bi kopetaundi eta bai eta eta abi bazue gaur berean e, e, eta dugula lagun batzuen artean ze merezimendua dagoen euskal irratietan baitare. ere netako da sari ba, baten edo sari baten edo, edo laguntza geiagoren merezien direla oraiko egunean gauza noakualitatekoak, intersekoak, ongi eginak, dinamikoak, gaztea zenbaitutan <laughs> eta Eta, bueno, azken batean kreazioa, ba ikonbikiaren gainean, baina baitea errati gintzan, oraiko egunean ezinbestekoa da, euskaraz, eta kalitatezko gauzak egitea. Ogan e, biba zuek. Mirezka erretzinen behartua bakizu. izu? Eginazen, bueno, eta errezketa. Ola pagatzen dute elkarrizketa. errezketa. <güls2> <güls2> untxoa, mire izan, untxoa, aste bai, gartu. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin euskali erratietan. Eta hitz eta putzen beste artista bat, aipatuko dugu orain, beste artista batekin, maia muruaga atxalde hon? <risa> <Mi> esker, <risa> atxalde Ongi? Dut. Bai, atxalde bai, bai, honetan. <risa> Durxetaz, bai, bai. Ongi, bai, gara, hasten gira, imesti informazio kolpe batean. Bai, bai, G gurutza atzen dira, <risa> bai. guruko kabrak zumaitzuta. <risa> bai, bai, hori da problema soberak auzer pentsatzen uglarik behar momentuan, bai. komplikatu da. Gertatzen zauzu zuri, Bintzatzea ikatian eta berdemoren beste zerbaiti pentsatzea? E, bai, bai, e, gertatu izan zait, baina harrakotan ustut gero ere entzuleak nabari duela, eh, maizan? Bai, bai, bai eh? ba, posible da, bai. Baina batzutan gertatzen dira olakoak ari zirarik. zerbait zerbaiti gaiten eta beste eazer hogi erosiko dudan gauk etxera sartoa entzin. Bombo, e, zgira oktako hemen, biztan Ez. da kantu aipatzeko maia bihar atxaldeko lauetan norrekin izango zira edo norokanen oso zure hondoan. Bihar ba, bainatik erabide izango dugu gurekin, e, orain dela gutxe, lehengo astean argitaratu baitzuen bere bigarren diska, elkar argitaletxarekin, geldialdi bakoitzen izeneko lana, e, bere bigarren bakarkako lana da, eta ara, ba, ezagutu nahi izan dugu a, bere ibilbidean baita bere azkenana eta gombiratu dugu, noski. E, Be batik bat pop rock ritmoetan lan egiten du kontatu diguna na da e, ba beste ritmoekin ere jolasten den eta erranen dugu diskauntan adibidez, Fankia, roka, folka eta pop erritmoak ere e ba, nabarmentzen direla. Esango dugu askia nitza dela bere lana e eta entzutea ebesterik ez da hor argik ikusiko baituz. Ados, ebe zekanturekin agurtzen gira beraz, haintzin jashta bat, dukaiteko? Hintzin bat. Ba, e diska hasten duen kantuarekin, giritzen mazaizu? Ba, bai, niri ongi idurizan zait, zuke gana eh? egina. O hikekin agurtzen gira, Maia, bihar lauetan kantuz kantun, mireskermaia, izan ontsata bihar arte, bihar arte. Enguskiarekin bad, leiotik sartu da. main direak egan jari dituen eguna gogoa dutirmo. Begirada sinhur, o in da un are. Eta hobek ezagutzeko hartizta hitz ordua beraz bihagamaiten dautzen horrein agurtzeko ordua baitugu hitz eta emankizunean, mankizunean horreit arazten dautzuet hasteuntako uberen atxagena begi zentzuteko beten orrea dela lerumatean Atxaldeko lauetan, igandean ezta izan kintoatik zuzenean izango baikira, ordu gortan egu erdiko partea meraz Euskal Irratietan. Artean mekizue Euskal Irratiak puntu eusweb gunean egin klik, eta hor atxamanen duzue dena, seiak Euskal Irratietan.